Я визнаю, що господар добре робив, відвертаючи думки мої від цих витребеньок, бо мені відомо, що чимало моїх добрих родичів, не таких культурних і вихованих, як я, потрапило через них у страшну халепу, а декотрі і навіки зіпсували собі життя. Наприклад, я довідався, що один дуже обдарований юнак котячого роду Через брак внутрішнього духовного гарту не міг опертися своїй хоті і вихлептав горня молока, за що позбувся хвоста. І ось смієний, зневажений, змушений був утекти від світу і коротати вік у самотині. Отже, господар добре зробив, що відучив мене від такого, але я не можу пробачити йому, що він приборковув мій потяг до наук. І мистецтво. Ніщо так не вабило мене в господаревій кімнаті, як закладений книжками, рукописами і різними двовижними причандаллями письмовий стіл. Можу сказати, що той стіл був немов зачароване коло, до якого я відчував себе прикутим, але якийсь внутрішній острах не дозволяв мені цілком віддатися своєму потягові. Та ось одного дня. Коли господаря саме не було вдома, я переборов свій страх і вискочив на стіл. Яка ж то втіха була сидіти серед рукописів та книжок і порпатися в них. Не спустощив, ні, а лише з жадоби знань. З пекучого наукового голоду я схопив лапою один рукопис і доти шарпав і тягав його на всі боки, доки з нього. Лишилися самі клапті. Господар зайшов до кімнати, Побачив, що сталося, Накинувся на мене з образливими словами «Ох, ти ж проклята бестія!» І дав мені такої хлости березвою різкою, Що я, скиглячи з болю, заліз під піч, І мене звідти цілий день Не можна було виманити Ніяким ласкавим словом. Коли б ця подія... Не відлякало назавжди від шляху, яким його визначила сама природа. Та тільки-но я оклигав від своїх болячок, як скоряючись непереборному прагненню, знов вискочив на письмовий стіл. Щоправда, досить було господареві один однісінький раз крикнути на мене, сказати кілька слів, наприклад: "Бач, чого захотів!" Щоб прогнати мене звідти, тож до науки так і не доходило.